Відомо, хто був розлючений?» Гаррі заперечливо похитав головою. «А що ж це тоді?» Гаррі почав згадувати. Він дивився в обличчя Амбридж. Шрам заболів. А тоді він мав те дивне відчуття в животі. Химерне, несподіване, радісне відчуття – але він тоді, звичайно, не зрозумів, що це таке, бо сам був такий нещасний. «Минулого разу боліло, бо він радів», – сказав Гаррі. «Дуже радів. Він гадав, що станеться щось добре. А вночі перед нашим поверненням до Гогвартсу…» Гаррі пригадав ту мить, коли шрам жахливо розболівся у їхній зроном кімнаті на площі Гримо. Він лютував. Гарі озирнувся на Рона, що вражено роззявив рота. Старий, ти можеш замінити трелоні, захоплено видихнув Рон. Ну, я ж не роблю прородству, заперечив Гаррі. «Зате, знаєш, що ти робиш? вражено й водночас боязко сказав Рон. Гаррі, ти. Читаєш думки, відомо кого? Ні, похитав головою Гаррі. Скоріше, скоріше, відчуваю його настрій. Якимись такими спалахами. Дамблдор казав, що торік відбувалося щось подібне. Казав, що я можу відчути, коли Волдеморт десь близько. Або коли він Відчуває ненависть. А тепер я ще відчуваю, коли він задоволений. Запала мовчанка. Вітер і дощ хльостали по будинку. Ти повинен комусь про це сказати, порадив Рон. Минулого разу я сказав Сіріусу. То скажи йому й зараз. А як? Похмурнів Гаррі. Амбридж стежить за соклами і за каміном. Ти що, забув? Тоді скажи Дамблдорові. Я вже тобі казав, він знає. Відрізав Гаррі, звівся на ноги, зняв кілочка плащ і накинув на плечі. Немає потреби говорити йому ще раз. Рон, застібаючись, замислено дивився на Гаррі. «Дамблдор хотів би знати», – сказав він. Гаррі стянув плечима. «Ходімо. Нам ще треба попрацювати з мовчальними закляттями». Вони квапливо й мовчки йшли темною галявиною, ковзаючись, спотикаючись у баюрах. Гаррі був у полоні думок. «Чого ж так прагнув Волдеморт? Що ж саме відбувалося не так швидко? Він має й інші плани. Плани, які може здійснити без зайвого розголосу. Те, що можна здобути лише таємно. Це таки зброя. Те, чого він не мав минулого разу. Гарі вже з місяць не згадував цих слів був занадто заглиблений у Гогвардській події занадто заклопотаний постійним двобоєм з професоркою Амбридж несправедливістю міністерського вручання але тепер він їх знову згадав і замислився Волдемортова людь була виправдана якщо він так і не наблизився до володіння зброєю яка б вона не була? Може, йому став на заваді орден і перешкодив нею заволодіти? А де вона зберігалася? І у кого зараз? Мімболус мімблетонія, пролунав Рунів голос, і Гаррі саме вчасно отямився, щоб пролізти крізь отвір за портретом до вітальні. Хоже було, що Герміона досить рано пішла спати, залишивши на столі біля каміна купу в'язаних ельфівських шапочок. А в кріслі – криволапика, що згорнувся клубочком. Гаррі був навіть радий, що її немає, бо не дуже хотів обговорювати біль у шрамі і вислуховувати її на полягання, щоб ішов до Дамблдора. Рон стурбовано на нього зиркав, але Гарі витяг підручників замовлянь і сів до роботи. До роботи над рефератом. Зосередитися ніяк не вдавалося, і він майже нічого не написав. Незабаром Рон повідомив, що теж іде спати. Минула північ. Агарі читав і перечитував абзац про використання цингової трави любистку та чхального зілля, не сприймаючи ані слова. Ці рослини найбільше впливають на запальні процеси мозку і тому застосовуються в медичних препаратах для одурманення та збивання спантелику, коли чаклун бажає досягти ефекту нерозважливості й необачності. Герміона казала, що Сіріус – Відколи його замкнули на площі Гримо, став необачний. Найбільше впливають на запальні процеси мозку і тому застосовуються а у щоденному віщуні подумають, що в нього запалення мозку. Якщо довідується, що він відчуває Волдемортів настрій. Тому застосовується в медичних препаратах для одурманення та збивання з пантелику. Одурманення це те, що відбувається з ним. Бо як він може знати, що відчуває Волдеморт? І що то за химерний зв'язок між ними, так і не розтлумачений йому Дамблдором? Коли чаклун бажає? Гаррі так хотів би заснути, досягти ефекту нерозважливості. Було так тепло і зручно у кріслі біля каміна, коли дощ собі перішив у шипки, криволапик муркотів, а вогонь легенько потріскував. Книга вислизнула з обм'яклих рук Гаррі, і з глухим стуком упала на килимок. Голова схилилася на бік, і він знову блокав коридором без вікон, і кроки його відлунювали в тиші. Коли вдалині з'явилися двері, серце в нього закалатало. Якби ж то він зумів їх відчинити, пройти крізь них. Він простяг руку, Ось-ось торкнеться їх кінчиками пальців. Гаррі, потере, паничу!» Здригнувся і прокинувся. У вітальні давно вже погасли свічки, але біля нього щось ворушилося. «Хто це?» – випростався Гаррі в кріслі. Вогонь уже дотлівав, а кімната була оповита темрявою. Добі приніс вашу сову, паничу, пискнув голосочок. Добі? перепитав Гаррі, вдивляючись у темряву, звідки долинав голос. Ельф домовик Добі стояв біля столу, на якому Герміона залишилось півдесятка в'язаних шапочок. Його величезні гострі вуха стирчали з під усіх, здається, шапочок, сплетених за весь цей час Герміоною. Він натягнув їх одна на одну, і голова його тепер здавалася довшою, ледь чи метр. Зверху, на найвищому бомбончику, височила, незворушно ухкаючи, явно вилікувана Гедвіга. «Добі зголосився повернути Гаррі Поттеру сову, пропищав ельф із захопленим виразом. «Професорка Грабліпланка сказала, що з нею вже все гаразд, паничу!» Він так низько уклонився, що його, схожий на олівець ніс, торкнувся потертої поверхні килимка, а Гедвіга обурено ухнула і спурхнула на поруччя гариного крісла. «Дякую, Добі!» – сказав Гаррі, погладжуючи Гедвіжину голову і кліпаючи очима, не в змозі позбутися образу дверей. Зі свого сну. Він був такий яскравий. Пильніше придивився до Добі і побачив, що ельф мав на собі ще й кілька шарфів та безліч шкарпеток. Через те його ноги здавалися величезними, порівняно з тілом. «Е, ти що, забирав увесь одяг, залишений Герміоною?» «Ой, ні, паничу!» радісно пояснив Добі. «Добі дещо брав і для Вінки, паничу». «Так? І як там Вінки?» – поцікавився Гаррі. Вуха в Добі трохи відвисли. «Ох, Вінки й далі багато п'є, паничу», – сумно відповів він, похнюпувши свої круглі величезні, мов тенісні м'ячі зелені очі. Вона й далі не дбає про одяг Гаррі Поттера. Та й інші ельфи-думовики теж. Ніхто з них тепер не прибирає у грифіндорській вежі, де скрізь розкидані шапочки та шкарпетки. Паничу, вони вважають, що це принизливо. Добі все робить сам паничу. Але Добі не нарікає Паничу, бо він завжди сподівається зустріти тут Гаррі Поттера. І сьогодні Паничу його бажання здійснилося. Добі знову вклонився до землі. Але Гаррі Поттер, не радісний, вів далі Добі, коли знову розігнувся і боязко глянув на Гаррі. Добі чув як він у вісні щось бурмотів. Гаррі Потеру снилися погані сни. Ну, не такі вже й погані, позіхнув Гаррі, протираючи очі. Бували й гірші. Ельф дивився на Гаррі своїми величезними очима, тоді сказав дуже серйозним тоном, звісивши вуха. Добі. «Хотів би допомогти Гаррі Поттеру, бо Гаррі Поттер визволив Добі, і Добі тепер дуже-дуже щасливий!» Гаррі всміхнувся. «Ти нічим мені не допоможеш, Добі!» «Та все одно дякую!» Він нахилився і підібрав з підлоги підручних замовлянь. Закінчить реферат завтра!» Закрив книжку, і тут, дотліваючою каміню вогонь, освітив тоненькі білі порізи на його руці. Результат – покарань від професорки Амбридж. «Стривай, добі, А ти щось таки можеш для мене зробити!» – поволі протяг Гаррі. Ельф засяяв усмішкою. Кажіть, що треба, Гаррі Поттере, панечу. Мені треба знайти місце, де двадцять вісім осіб могли б займатися захистом від темних мистецтв. І щоб їх там не знайшов жоден учитель. Особливо це стосується, Гаррі стиснув рукою книгу, і порізи перламутрово засяяли. Особливо це стосується професорки Амбридж. Він очікував, що ельфова посмішка зів'яне, а вуха звиснуть. Очікував, що той скаже, що це неможливо, що він спробує щось знайти, але не варто покладати великих надій. Та він нітрохи не сподівався, що добі підстрибне весело заляскає вухами і заплещав долоні. «Добі знає чудове місце, паничу!» радісно вигукнув ельф. Добі почув про нього від інших ельфів-думовиків, що коли прибув у Гогворс, паничу, ми це приміщення називаємо непостійною кімнатою або кімнатою на вимогу. «Як це?» – зацікавився Гаррі бо це кімната, в яку можна зайти, – серйозно пояснив Добі, – тільки тоді, коли це дуже необхідно. Інколи вона є, а інколи її немає. Проте, коли вже вона з'являється, то завжди обладнана відповідно до вимог шукача. Добі... Добі нею користувався, паничу, – винувато стишив голос Ельф. Коли Вінки страшенно напилася, добі сховав її в кімнаті на вимогу і знайшов там ліки від маслопивного сп'яніння, а ще гарне ліжечко ельфівського розміру, де вона могла проспатися, паничу. Добі також знає, що містер Філч знайшов там додаткові засоби для підтримання чистоти, коли йому не вистачило своїх, паничу. А, а якщо комусь терміново потрібен туалет, згадав раптом Гаррі, що розповідав Дамблдор на різдвяному балу, то чи там з'являться нічні горщики? Добі думає, що так, паничу, почав кивати головою Добі. Це просто надзвичайна кімната, паничу. А скільки людей про неї знає, поцікавився Гаррі. Дуже мало, паничу. Люди переважно натикаються на неї тоді, як чогось потребують. Але потім найчастіше ніколи її більше не знаходять. Бо не знають, що вона завжди тільки чекає, щоб прислужитися, паничу. «Це ж просто клас!» – зізнався Гаррі, і серце в нього закалатало. «Краще не придумати, Добі! А коли ти мені її покажеш?» «Будь-коли, Гаррі Поттере, паничу!» – зрадів Добі, побачивши Гаррі в такому захваті. «Хоч зараз, якщо бажаєте!» На якусь мить Гаррі був уже готовий іти з Добі. Уже піднімався з крісла, з наміром бігти у спальню по плащ видимку. Коли вже не вперше, почув у вуха голос, дуже схожий на гірміонин. Голос прошепотів – необачно. Адже було вже дуже пізно. Він був утомлений, а ще мав закінчити реферат для Снейпа. «Не сьогодні добі», – сказав Гаррі, – неохоче знову сів у крісло. «Це дуже важлива справа. Не хочу її провалити. Треба все добре обміркувати». «Слухай, а чи не міг би ти детально пояснити, де розташована ця кімната на вимогу і як у неї потрапити?» «Їхні мантії...» Здіймалися і тріпотіли, коли вони чалапали затопленими овочевими грядками на два уроки гербології. Через величезні, мов град, дощові краплини, що тарабанили по даху оранжереї, вони ледве чули, що їм казала професорка Спраут. Урок догляду за магічними істотами було перенесено з надвору, де лютувала буря, у вільний клас на першому поверсі. А в обід Анжеліна розшукала свою команду і на радість усім повідомила, що тренування не буде. «Це добре», – неголосно сказав їй Гаррі, «бо ми знайшли місце для нашої першої зустрічі з захисту. Сьогодні о восьмій вечора на восьмому поверсі навпроти Гобелена» де тролі б'ють палицями варнаву дурнуватого. «Ти перекажеш Кеті та Алісії?» Вона трохи розгубилася, але я пообіцяла всім повідомити. Зголоднілий Гаррі зосередився на сосисках з товченою картоплею. Підвівши голову, щоб налити гарбузового соку, побачив, що на нього дивиться Герміона. «Що?» Нерозуміючи, спитав він. «Просто задуми Добі не завжди безпечні. Чи ти вже забув, як через нього позбувся всіх кісток у руці? Ну, ця кімната не якась там божевільна вигадка Добі. Дамблдор теж про неї знає. А він мені про неї згадував на різдвяному балу». Герміона трохи пожвавішала. «Дамблдор тобі про неї казав?» «Мимохідь!» – знизу плечима Гаррі. «Ага, ну, тоді все гаразд!» – зраділи Герміона і більше не заперечувала. До вечора Гаррі з Роном шукали тих учнів, що записалися до списку в кабанячій голові, і повідомляли їм про вечірню зустріч. Гаррі був трохи розчарований, бо Джині перша встигла знайти Чо Чанг з подругою. Але до кінця вечері він уже не сумнівався, що вістку передали всім 25 учням, які приходили тоді в кабанячу голову. О пів на восьму вечора Гаррі, Рон і Герміона вийшли з грифіндорської вітальні. Гаррі стискав у руці якийсь клапоть старого пергаменту. П'ятикласникам дозволялося ходити по коридорах до дев'ятої години. Але троє друзів усе одно нервово озиралися, підіймаючись на восьмий поверх. «Стривайте», – попросив Гаррі, коли вони подолали останні сходи. Розгорнув пергамент, Ударив по ньому чарівною паличкою і пробурмотів. Урочисто присягаю не затівати нічого доброго. На порожній поверхні пергаменту з'явилася карта Гогворцу. Крихітні чорні рухливі цяточки, позначені іменами, указували, де хто перебуває. Філч на третьому поверсі. Підніс Гаррі карту до самих очей. А місіс Норріс на п'ятому. «А де Амбричка?» – стурбовано спитали Герміона. «У своєму кабінеті», – показав Гаррі. «Вперед!» Вони поспіхом рушили коридором до описаного добі місця. То була смуга чистої стіни навпроти величезного гобелена, на якому було зображено ідіотську спробу Варнави дурнуватого навчити тролів танцювати балет. Так, так, тихо сказав Гаррі, а поточений міллю троль на мить перестав улупцювати свого недолугого вчителя танців і задивився на них. Добі казав тричі пройтися по цей гобелен і зосереджено уявляти, що нам потрібно. Вони так і зробили, проходячи під стіною і різко розвертаючись то біля вікна з одного її боку, то біля величезної з людський зріст вази з другого. Арон аж замружився від зосередження. Герміона щось шепотіла собі під ніс – Гаррі дивився прямо перед собою, стискаючи кулаки. «Ми мусимо навчитися себе захищати», – думав він. «Нам просто необхідне місце для занять, і щоб ніхто нас не знайшов». «Гаррі!» – раптом вигукнула Герміона, коли вони вже втретє пройшли по під стіною. «У стіні?» з'явилися блискучі поліровані двері. Рон дивився на них з осторогою. Гаррі простяг руку, взявся за мідну клямку, відчинив двері і перший зайшов до просторої кімнати, залитої мерехтливим світлом смолоскипів. Стіни були заставлені дерев'яними книжковими шафами а замість стільців на підлозі лежали великі шовкові подушки. На полицях у протилежному кінці кімнати стояли різноманітні прилади, стервоскопи, сенсори таємниць і величезне потріскане зловороже люстерко, що торік висело Гаррі був переконаний у кабінеті муді самозванця. — Оце нам підійде, коли будемо робити приголомшення, — радісно сказав Рон, штурхаючи ногою подушку. — А гляньте, гляньте на ці книжки, — розхвилювалася Герміона, проводячи пальцем по палітурках великих томів у шкіряних оправах. — Посібник із загальних заклять та їхніх протидій. Як перехитрувати темні мистецтва? «Довідники самозахисту!» «Ого!» Вона озирнулася, сяючи від захвату. І Гаррі зрозумів, що наявність сотень книжок нарешті переконала Герміону, що вони затіяли потрібну справу. «Гаррі, це ж просто чудово! Ми тут маємо все, що нам треба!» І довго не роздумуючи, вона взяла з полички «Закляття для заклятих». Сіла на найближчу подушку і заглибилася в читання. У двері легенько постукали. Гаррі озирнувся. Прийшли Джині, Невіл, Лаванда, Парваті та Дін. «Ого!» – вражено роззирнувся Дін. «Що це за приміщення?» Гаррі почав пояснювати, але не встиг закінчити, коли прибули нові учні, тож мусив починати все спочатку. О восьмій годині вже були зайняті всі подушки. Гаррі підійшов до дверей і повернув ключа, що стирчав у замку. Замок голосно клацнув, і всі затихли, дивлячись на Гаррі. Герміона акуратно позначила недочитану сторінку заклять для заклятих» і відклала книжку. «Гну, – трохи нервово промовив Гаррі, – цю кімнату ми знайшли для практичних занять, і ви її теж спромоглися знайти?» «Тут фантастично! – вигукнула Чо, і кілька учнів схвально загомоніли». «Якось дивно», – насупився Фред. «Ми колись тут ховалися від Філча. Пам'ятаєш, Джорджику?» «Але тоді це була звичайна комірчина для Міттелл». «Гаррі, а це що таке?» – поцікавився Дін, показуючи на стервоскопи та зловороже люстерко. Детектори темряви пояснив Гаррі, вступаючи до них між подушками. В основному всі вони свідчать про наближення темних чаклунів або ворогів, але на них не варто занадто покладатися, бо вони можуть водити за носа. Якусь мить він дивився на потріскане зловороже люстерко. Там рухалися якісь тьмені постаті, але жодної не можна було розпізнати. Він повернувся до люстра спиною. «Я думав, з чого б ми могли почати, і...» е -е...» Він помітив підняту руку. «Що, Герміоно?» «Думаю, нам треба обрати керівника», – запропонувала Герміона. «Та ж Гаррі керівник». Митю озвалася Чой, поглянула на Герміону так, ніби та збожеволіла. Серце в Гаррі знову тьохнуло. «Так, але я вважаю, що нам треба за це проголосувати», – незворушно пояснили Герміона. «Це формальність, яка дасть йому певні повноваження. Отож, хто за те, щоб Гаррі був нашим керівником?» Усі підняли руки. Навіть Захарія Сміт, хоч і зробив він це, неохоче. «Дякую», – сказав Гаррі, відчуваючи, як палає обличчя. «І що, Герміоно?» «Ще, я думаю, що нам треба вибрати для себе назву», – бадьора запропонувала вона, не опускаючи руки. «Це сприятиме?» усвідомленню нашої єдності колективного духу. Ви так не вважаєте? Може, назвемося «Ліга боротьби з Амбридж», – з надією запитала Анджеліна. Або «Група боротьби з маразмом Міністерства магії», – запропонував Фред. Я думала, – Герміона грізно глянула на Фреда, – що треба вибрати назву, почувши яку, ніхто б не здогадався, чим ми займаємось. Ми б тоді могли безпечно користуватися назвою не тільки на наших зустрічах. Може, група боротьби або дружня асоціація, сказала Чо, скорочено ГБ або ДА, щоб ніхто не зрозумів. «Що ми маємо на увазі?» «Краще – да», – втрутилася Джинні. «Тільки нехай це розшифровується як «Дамблдорова армія». «Бо міністерство цього найбільше боїться, правда?» Почулися схвальний гомін та сміх. «Чи всі підтримують – да?» – рішуче запитали Герміона і стала коліном на подушку – готуючись лічити голоси. «Абсолютна більшість!» «Рішення прийнято!» Вона приколола до стіни аркуш пергаменту з усіма їхніми підписами і написала зверху великими літерами «Дамблдорова армія». «То що?» – сказав Гаррі, коли вона знову сіла. «Починаємо заняття?» «Я подумав, що насамперед нам треба вивчити експеліармус, тобто роззброювальне закляття. Хоч воно і просте, зате дуже корисне». «Ой, прошу тебе», – закотив очі і склав на грудях руки Захарія Сміт. «Не думаю, що експеліармус дуже нам допоможе в боротьбі з відомо ким». Я користувався цим, проти нього, спокійно заперечив Гаррі. У червні воно врятувало мені життя. Сміт розгублено роззявив рота. Учні в кімнаті притихли. Але якщо тебе це не влаштовує, можеш звідси піти, додав Гаррі. Сміт не поворухнувся. Всі інші теж. «Думаю, – сказав Гаррі, в якого пересохло в роті від усіх цих звернених на нього поглядів, – нам треба розділитися на пари і почати заняття». Було досить дивно керувати й розпоряджатися, але ще дивніше – спостерігати, як його слухаються. Усі негайно зірвалися на ноги і поділилися на пари. Невіл, як можна було передбачити, залишився без пари. «Можеш тренуватися зі мною», – сказав йому Гаррі. «Починаємо на рахунок три. Раз, два, три!» У кімнаті залунали крики «Експеліармус!» Чарівні палички порозліталися на всі боки. Деякі закляття помилково влучили у книжки на полицях, і ті попадали. Гаррі був швидший, і чарівна паличка вирвалася у невіла з рук, стукнулася в стелю, розсипавши зливу іскор, і впала на книжкову шафу, звідки Гаррі дістав її замовлянням-викликанням. Оглянувши клас, він зрозумів, що мав рацію, коли запропонував почати з найпростіших заклять. Багато чарів були дуже низької якості. Деякі учні взагалі не зуміли роззброїти своїх опонентів, а лише примусили їх відскочити на кілька кроків назад або зіщулитися, коли повз них просвистіла занадто кволі закляття. Експеліармус. Вигукнув Невіл, і Гаррі, що цього не очікував, відчув, як черівна паличка вилетіла йому з рук. «В мене вийшло!» – радісно закричав Невіл. «Раніше ні разу не вдавалося, а тепер вийшло!» «Молодець!» – похвалив його Гаррі, вирішивши не наголошувати на тому, що справжній Невілів-суперник навряд чи стане дивитися у протилежний бік і ледве тримати чарівну паличку. «Слухай, Невіле, чи не міг би ти кілька хвилин по черзі тренуватися з Роном і Герміоною? А я подивлюся, як справи у всіх інших». Гаррі став у центрі кімнати. Щось дивне відбувалося із Захаріосом Смітом. Щоразу, як він роз'являв рота, щоб роззброїти Ентоні Голдштейна, у нього вилітала з рук власна чарівна паличка, хоч Ентоні нібито й не вимовляв жодного звуку. Але Гаррі досить швидко розгадав цю таємницю. Фред і Джордж, які стояли недалеко, по черзі скеровували смітою в спину свої чарівні палички. «Вибач, Гаррі», – почав виправдовуватися Джордж, коли Гаррі перехопив його погляд. Не стримався. Гаррі обійшов усі інші пари, виправляючи тих, хто неправильно виконував чари. Джині була у парі з Майклом Корнером і робила все дуже добре. Натомість Майкл був або невмілий, або просто не хотів її зачакловувати. Ерні Макміллан. Забагато розмахував паличкою, і партнер постійно його випереджав. Брати кліві діяли завзято, але безладно, і книжки розліталися з полиць саме через них. Так само непередбачувана була й Луна Лавгуд. Вона то примушувала чарівну паличку Джастіна Фінч Флечлі вириватися з рук, то просто піднімали йому волосся дибки. «Усе, досить!» – крикнув Гаррі. «Стійте!» «Стоп!» «Мені потрібен свисток», – подумав він, і одразу помітив, що свисток лежить неподалік на книжках. Схопив його і свиснув, що було духу. Учні опустили чарівні палички. «Було непогано», – похвалив її Гарія. «Але ще багато що треба вдосконалити». Захарія Сміт дивився на нього вовком. «Спробуймо ще раз». Він знову почав ходити по кімнаті, зупиняючись то тут, то там, щоб щось підказати. Помалу загальна якість виконання поліпшилася. Намагався не підходити до Чо та її подруги. Проте, побувши вже двічі біля кожної пари, відчув, що не може їх більше уникати. «Ой, ні!» – вигукнула Чо, коли він підійшов. «Експеліарміус! Ой, тобто... Експелімеліус! Я... Ой, вибач, Марієто!» У кучерявої подруги Чо загорівся рука в мантії. Маріята погасила вогонь, своєю чарівною паличкою сердито глянула на Гаррі, ніби це він був винен. «Я через тебе розхвилювалася. Досі все було добре», – дорікнула Гаррі Чо. «Було непогано», – збрехав Гаррі. Та коли Чо недовірливо підняла брови, сказав, «Ну, нехай було так собі». Але перед цим ти все виконувала добре, я дивився. Вона всміхнулася. А її подруга Марієта кисло зиркнула на них і відвернулася. «Не звертай на неї уваги!» – прошепотіла Чо. «Насправді їй не хочеться тут бути, але я її примусила прийти зі мною. Батьки заборонили їй займатися будь-чим, що може засмутити професорку Амбридж». Ну, розумієш, її мама працює в міністерстві. «А що твої батьки?» – поцікавився Гаррі. «Ну, вони мені теж заборонили дратувати Амбридж», – сказала Чо. А тоді гордо розправила плечі. «Та якщо вони гадають, що я не боротимуся проти відомо кого після того, що сталося з Седриком, вона збентежено умовкла і запанувала ніякого тиша. Чарівна паличка Тері Бута повз повзгарене вухо і боляче вгатила в ніс Алісію Спінет. «А мій тато підтримує будь-які антиміністерські дії», гордо проголосила за спиною в гарі Луна Лавгуд. Вона явно підслуховували їхню розмову. Поки Джастін Фінч Флетчлі намагався виплутатися з мантії, що закрутилася йому навколо голови. Він завжди каже, що Фадж його вже нічим не здивує. Тобто, після стількох гоблінів, що він убив. І ще, звичайно, Фадж використовує відділ таємниць для розробки жахливих отрут, якими троїть усіх Хто з ним не погоджується. А взяти його амгубулярного різолада? Нічого не питай, пробурмотів Гаррі, бо спантеличина чо вже було розкрила рота. Що захихотіла? Гаррі? покликала його з протилежного кінця кімнати Герміона. А ти стежиш за часом? Він глянув на годинник, і вражено побачив, що вже минула дев'ята. А це означало, що їм треба було негайно вертатися до своїх віталень, бо інакше їх упіймає і покарає за порушення режиму Філч. Гаррі свиснув свисток. Припинилися вигуки експеліармус, і останні чарівні палички з брязкотом попадали на підлогу.